Ebu Said Hudriyu radiyallahu anhu tregon se i dërguar i Allahut alayhi salam ka thënë do të vijë një kohë kur pasuria më e mirë e muslimanit do të jenë delet të cilat do të çojnë në majtë maleve dhe në luginat me shi që kështu të largohet atje bashkë me feneti prej fitneve transmeton Imam Buhariu këto hadithe mund të shohen nga xhamiambret.com